Aito hor, Kerejeta, guardion. Ne, guardion, bai. Bueno, goiz honetan, e, bos jarren kontenedoraren aldeko kanpaina orkestu zue, maiatzaren lehentik aurrera martxan jarriko dena, irunen eta ondarribian, egun da izango dira, eta gutxinak hasiko zarete hori e, martxan jartzen bai bai e, bueno, serie arte izango da epea, ba, bizilagunak eta ba, sistema berriotan eh bai berien emateko eta hortik aurrera, bueno, ba mangunetik hasiko geraia banatzen materiala, bai e, kuboak, bai eh plastikoa bera, o boltza eta bueno, ba bat eta guretzate ja, ja garrantzetsuna dena da ba, bai informazio zabaltzen, jakiteko biselagun bakoitzak nola egin behar den, eba, bosgarren kontenedoren nortako besaborra jasutzea. Bueno, gaur egun, aipatu e, duzunez, gutxi gora bera eguneko gaita da irun eta ondarribian e, berziklatzen duen biztan leharen kopurua, endaian ere badago bestelako sistema bat, eta zuek e, txinguduko man komunitatak referentea izan nahi du e, bosgarren kontenedorearekin, alternatiba horrekin. Eh, ez bakarren bosgarren kontenedorekin baisek eta eh, aldeza horretik anbaik dugu beste lau, ngei olioa, ngei eh, jantzea gazoetzen dugun kontenedor horrekin zan nahi dut eh, sistema ez da bakarrik bosgarrenak dire, beste, ngei, beste lau gehiago, eta nik esan eh, dudanean diguzte dute bidazoak izan behar dula, ba ere edugarri zan, eh, zan nahi dut gaur egun gure versik lapentaza eh, kontrastaztua dagoela, dato objektiboak direla, guk eh, berte dut desberdinetara de, behaltzen dugun zaborra eh, eh, Iaia kilok esango nuke kontatu eta da dagoela eta zondo zenbatuta da dagoela. Eta bosgarren kontenodore honekin, e, edo abian jartzen dugun bosgarren kontenodasen, uste dugu behi e, konsientiki gure tasa berse klamenta zauri hamditu dezakegula. Horretako eskatu behar duguna da, ba, guk biselagun bakuitzak e, gure gizarterekiko bat, zor bat, bat dugula. E, komposta egitearen aldeko apustu hori uste dut gure gizarterako oso onuragarria garria dena. Besteak beste, ez bakarrikun posto egiteagatik, baizik eta gure zaborraren kostua asko txikiago izango delako, eta egia da inguru giroaren aldetikan ere, baxa egin dezakegula. Beraz, edo sistema jartzen dugularik martxan, azkenean behar da, bizi lagunen eparte hartzea. Eta kosteinteak esan bargera, bai gure egunerokotasunean aldaketa bat e supozatuko dula, bohen gu plantatzen ere garena da aldaketa horiek hartu behar, ba, borrondatezko bat sistema bat dela, eta gure ikuspuntutikaren garbi ere. Zuzuek eta Josantonio Santana uk emanduzue prentza horrekoa. Gauregun Gipuzkoan Pilpilian dagoen eztabaida bat da. Bi alternativa daude e, mai gainen. E, Zuek ere aipatutuzu politizatu egin dela eta pena dela, baina zure txarrez. Hala dago yendartean ere ala bizira, ezakit, herri konsultaren edo zuen, bat edo pentsatu duzue, bat edo bestean aldeko, atezate bosgarrena nola iraganda prozesua. Bueno, guk eia aurre gorten genuen enkesta zabal bat, eh, bai iruntabaino irunta, ondarribin, bai eta, bueno, ba, egia da, enkesta hortan agertzen zela, bueno, ba, euniriko hondi bat, ba, bosgarren kontelaren aldekoa zela. eta egia da, behar bada, ere esagutu inbardirela, erriz ere, erriz, erriz, erriz, erriz giroa dagoen, ez? Guk bentsat ez dugu, joiz, ez unbatu bai, bai irunen, ba, salantza hori, edo, ba, konsult E, guk bankomuniadean hori ikusita e, bosgarren kontenedorea posto egin dugu. E, nik uste dut, eta zuka ipatu duzun bezala, politizazio hori ez dakarela, edo zer honik QDaketan e, mailan e, argitu behartzen e, gai batez. Eta gero, nik uste dut politizatu dindela ziren bai atezatekoa erabili, do bai bosgarren kontenedorea erabili, bat adobestiak Ez du konpontzen e, arazoa bukairan. Gure Gipuzkoagagun lurraldean dugun e, arazo larrina da bukairan zerregin. Zeren bosgarren kontenedora ebilita edo atesat ekosistemara ebilita azkinean badugu saborko puru bat eta saborko horrekin zerbait egin behar da. Eta gaur egun hori da dugun e, problema etorgizunerako problemari larrina. Ni beti zain dute gaionekin herri bakoitzak, alkate bakoitzak edo dena delakoa e, erabaki dezala bakoitzak bere herrian nola nahi du saborrak bildu. Baina, problema da, bildu horren ondoren, zer egiten dugun horrekin. Eta zer egiten dugun horrekin hori behar du lurralden baiako erabaki bat. Eta gaur egun, atera, e, hori erabaki hori hartu gabe dagona, eta nik uste benetan horrekin arazo oso oso larria dugula maire genien. Bestea, nola jaso? Pozera bat edo, bestea denak badugu dugu gure buruan seklamentazak onditu inbarritugula eta lehotu barritugula minion berri odio eta arazoa dugu bukailan. Eta hori bai oso politizatuta dago gula eta hor bai zutela gaur egun nienungo argirik ikusten, baina denen artean e, konpondu beharko dugu ahola nola. Eta bukatzeko ondarribiko alkate bezala zemezu eman e, biztan leheri. Izan ere, e, atezatekako hori ez, pertsonako edo norbanako arena falta da, ez hitz ez deno gara inguru giren aldekoak, baina ekinz ez gero beste zerbait da. Baina nik uste hor, gizarte mailan eta behar badaurain esan tera nijoana politikoak ez da oso zuzenan, baina nik uste hor badagola doblek e, itxurak itxura ere bizkat bai. Baina egia da, enkesta guztietan eta agertzen dela, denak eralain guru gero egiko oso e, respaktatu mir dugula eta guztiri. Eta bedibidez, ba, alde noa ipatutako enkesta hortan, emankomuniaik indakoak bat esaten zen, bagutxe gora bera, e, gure bizilagunen euneko laro eta ba, bostez berziklatu horatzen, egiten zula eta gero kontenedoretanoa ez da hori e, islatzen. Beraznik uste dut eh konstintek izan barkerela, e, ere, baina ekintzes ere, e, inbar dugula. Gure egunerokotasuna seo zertan aldatu inbar dugula. Guazen eh ustera bizkate itxurekire hori eta diskurso arraxa eta 5. kontenedorea e, etxean jarri berdu bai edo bai.